Їй йде, відказала нетерпливо. Сьогодні так трапилося. Мала одну жінку тут здибати і не здибала. Та замість жінки здибала мене, додав, злегка усміхнувшися, не спускаючи ні на хвилину ока з її чорних лукуватих брів. Обійдь мене, обізвалася знову спокійно з якоюсь потайною просьбою в голосі. Обійдь мене. Та нащо? Бо так? Не хочеш мені здорові уступити? спитав з покори в голосі. Я не знаю. Але, може, й тому та пусте воно, додала він так легковажно, і вступилася йому сама з дороги. Ти хто? питає він і заважив аж тепер її золоті півмісячки котки, що за порушенням голови полисалися злегка в ухах та, мов, підхлібляли золотим полиском в її красі. Вона не обзивається зараз, але, відсунувши високо брови, гляділа, здавалося, згорда на нього. «Скотрого ти села?» – питає далі і приступає до неї. Бо бачить, що вона хоче чи не відвертатися, а може і назад шмигнути в ліс перед ним – «Стій!» Просить і хапає її за руку. «Чого?» Каже вона нетерпливо. «Скажи, як називаєшся?» «Я Туркиня!» Відповідає і впливає свої очі в його чудові голубі, як небо, що її чимось потрохи мішають. «Туркиня?» Повторює він. За чудуванням, бо ніколи про жодну туркиню не чував. Туркиня повторює приспокійно і відвертається, бо не зносить його вигрибущого цікавого погляду на собі. Пожди, красна Туркиня!» – каже він і обіймає, наче на внутрішній приказ рукою її шию. Вона виховується з під його руки і зною. Підсуває брови вгору. «Не знаєш мене, а зачіпаєш?» Каже Сухо і відсуває його спокійним, а зараз відпорним рухом від себе. «Гадаєш, я зараз для кожного? Але я не для кожного. Кажу тобі, я не для кожного». Він споважнів. Я виджу, що ти красна, мов русалка, а дівчата красні люблю. То не штука, і тебе я любив би. Спробуй, гадаєш, як кажу, я для кожного? Я не для кожного. Але, може, задля мене? Каже він спокою і кланяється їй не раз низько аж до ніг. Задержуючи притім капелюх в обох руках. То люби, відповідає, як перше, спокійно, і окинувши його блискучим, сполоханим поглядом, зробила кілька кроків вперед. А от ти йдеш далі, зачіпив він її знову. Чому б ні? Довго на днім місці не стоїть ніхто. Він супроводжує її мовчки, глядить на неї що росту майже йому під пару, а відтак питає. «Твої родичі турки?» «Ні», – відповідає вона. «А де ж ваша хата?» «Де я сиджу?» – спитала. «Та от бачиш, я в лісі». Та зрештою, не доповіла, указавши крилатим рухом перед і позад себе. «Десь тут в лісі?» – питає він, не зрозумівши її руху. «Ні». Відповідає і нараз сміється таким сердечним, пориваючим сміхом, якого, здавалося, йому ніколи досі не чув. Та тут прокинулася в нім його вразлива вдача, і він уразився. Чого смієшся? Бо ти дурень. Він спалахнув і станув. Ти, каже, погрожуючи рукою і з очима, ти уважай, не Богу, що говориш, бо я не дурень, з якого мене маєш? Вона підносить гордо голову, підсуває чорні брови, неначе мірить його від голови до ніг, і каже лиш те одно слово.